Xamos esta música que seguro que o noso convidado de agora coñece moi ben, posto que a ten escoitado en algunha ocasión Vamos a falar con Pepe Formoso un, un serente dun hotel extraordinario ali en Fisterra Moi boas tardes, Pepe Buenas tardes Moitas gracias por atendernos eh, Benvido eh, Para nos, Hotel Vela Fisterra eh, un, Pois un referente Posto que xa hai tempo Que o noso correspondente na Costa da Morte Óscar La mm, Fontiña nos ten falado De esa beldade Que acolla moitísimos turistas E moitísimos peregrinos Benvido, moitas gracias pois para min é un placer poder divulgar os eventos e divulgar a Costa da Morte. Benvido eh, eh eu dicía que quizais coñecas moi ben esta peza de, de música que estaba interpretando un, un finado noso amigo que coñecido que xa xa escoitamos máis dunha ocasión pazos de mereixo. Si sí, claro, eh, paz, pazos de mereixo coa retórica hora de tocar o diatónico quedase só, e según dín todos os expertos, e algúns que somos menos expertos é fácil de identificar Pois, eh, agradecete moitísimo que estés aquí connosco, posto que queremos darlle a coñecer a todos os nosos reintes ese evento que eh, cuido que ti tes moitísimo que ver nel que se vai a celebrar precisamente o lunes que é unha homenaxe a ese grande acordeonista, non? Pois pues, é, señor, mira, todo isto xordiu porque vendo pasar o tempo, non? Eh, desafortunadamente a morte de Pazos de Merexo pasou moi inadvertida fundamentalmente porque deixou unos, eh, no 2019 eh, un pouco xa cerca ao Covid, non? E eh. claro, eh, pasou o tempo, pasábamos anos e eu vía que non se lle facía un evento para rendir esa homenaxe, ese tributo que creo que merece, non? E uh -huh. bueno, empezamos a falar, eh, coa familia, con María José, que é a súa filha sería o que seria que quelle parecería que fixéramos ese evento, a Ocalela obviamente se emocionou e dixo quelle parecería unha idea maravillosa bueno, nós temos dous establecementos na Costa da Morte, Vela Muxía e Vela Fisterra os dous nos puntos finais do Caminho de Santiago, onde hai moitos peregrinos como ben decías e, e bueno, en todos estes dous establecementos facemos durante todo o ano multitude de eventos culturais, non? y él casualmente estiveram los dos en Velamuxia e en Velafisterra, ¿no? Y llegando un momento, aí que lhe a María José era Oye, María José, que te parece si para darlle un ámbito fora de Moxía, porque Moxía era máis que coñecido e darlle ese aire de cisterranía, de representante musical de todo un territorio como é a Costa da Morte, facémoslo evento en Cisterra, en Bela Cisterra. A Ocal, bueno, é la que, que ten mellor memoria que a camín, e obviamente coñecía a historia do seu pai, me dicía, ostras, pues pois a idea é maravillosa, porque fui o último evento social que fixo Eh, na presencia dun gran amigo seu que, que é Pajunquera, que como ben sabes participa no seu disco Galiza sí, sí, sí. Eh, non, non só tocando unha peza senón tamén con un, un pequeno audio de voz onde ele contaba a historia súa do, de, de, do, dos coñecementos do acordeón e como empezar a tocar a música e, e bueno, claro, eso já foi un motivo suficie, suficiente xunto con darlle ese ámbito de toda a costa da morte, incluso galego me atrevería a decir eu, non? Uh -huh. Uhum. buscando esa fisterranía universal desde de, de facelo en, en Bela Fisterra, non? E a partir daí todo foi rodado foi rodado porque a, eu puxe empecéme a poner en contacto con xente eh, moi amiga de Pazos de, Maré, de Merexo non? Pois pues, Brais Maceiras o, un alumno seu eh, Alberto Nunes eh, Xurxo Souto, Pieito Romero de Luarna Lubre, o seu fillo Carai. de Quenvesendo, Irma Macías tamén de, be, de, de, de Luarna Lubre tamén, sí, sí. E, bueno, así un, un grupo, un nutrido grupo de, de, de grandes artistas que tiñen ou que tiberon no seu momento unha relación moi importante con Pazos de Mereixo e que dixeron, faltaría máis. Moitos delos incluso me dixeron, oye, se si non me chamaras, enfadaríame por, por facer este evento. E no, así foi como comezou todo, unha rodaxe maravillosa de grandes artistas e grandes persoas que van facer posible que este evento recupere da memoria e poña no sitio que lle corresponda a Pazos de Merexo. Pois noraboa, felicitacións, e moitos parabéns. Precisamente eh, eh, contactei con Xurxo, Xurxo Souto para, para falar con el, eh, eh, atópase agora nunha xornada en Noires, pero el díxime que a partir das 7 o mellor estaría disposto a, a falar tamoun tamén un bocadiño de ese grande eh, músico ou por lo menos artista, non, que, que, que era Pazos de Merexo. De verdade que é unha honra e un placer eh, eh bueno que teña ter éxito. Seguro que teré este en Cheredes. Bueno, pois eu de entrada xa vos convido a todos a que participedes do evento. E claro, estamos relativamente lonxe, pero tachan as novas tecnoloxías fan milagres como estes E se se te podemos retransmitilo por redes sociais. Por tanto, estádes máis que convidados a estar non presente sin situ pero sí a disfrutar de ese evento que supoño que deixará moitas emocións prendidas claro que sí, claro que sí, bueno, xa estamos escoitando cousas del antigas pero extraordinario ¿no? é verdade que a, o, o elenco de persoas que van a participar nese, n, n, nese homenaxe vai a ser extraordinario yeah, e olle, en principio é extraordinario, ademais con unha persoa que ademais xa está bastante recuperado, que que junquera que non? xa, que, sí, que pa quería participar de, de todas las maneras no va a estar en presencia mm. eh, vamos a reproducir la canción sua, donde sale ese texto hay un texto para leer la sí. su autoría e eh, seguro que non seguirá vía mm. vía redes sociais non sí, desafortunadamente sí. non se topa todo ben que lle gustaría que sí. nos ajustaría sí. a todos claro, claro, claro. pero bueno non quería perderse esta ocasión baixo ningún concepto temos un grupo de whatsapp todos el tamén está participa mm. pero bueno insisto xa algún día si é posible xa estará con nós de verdade que si sí, eh, a veces xa a verdade de que está se recuperando bastante ben a verdade de que si sí, eh. eu, eu creo que hai do que, que, que, que, que bueno ele paciente es eh, seguro que con, con la juventud que tenga capaz de llegar arriba como, como desechamos todos eh. claro que sea sí polo menos a forza toda e o empuxo de todos os seus amigos tena claro que si sí, claro sí. bueno, mm, Pepe, falanos algo máis do, do, deses dous mm, lugares que ti tes que, bueno, que eres o xerente deles eh, bueno, en, en realidade realidad, sí. realidad son dous negocios familiares eh, meus e da miña dona somos propietarios mm. e eh, bueno, a verdade é que cando tes un establecementos destes a, pa, a paixón podexe mm. eu procedo do mundo da comunicación Durante eh, 30 anos Estuve no mundo da comunicación Dos, Durante os últimos 23 Fun que fundou as emisoras da cadena Ser Na Costa da Morte, tanto a Ser como os 40 Como cadena dial mm. e, e bueno, eh, sí que é certo De que me quedou unha xenda maravillosa Non só de contactos de, de coñecidos Sino de amigos mm. Que sempre fan o posible por colaborar Con todos os nosos eventos E eso é o que fai posible que, por exemplo Vela Fisterra, que é o primeiro hotel de Galicia Literario é sostible eh, é, é tamén amigo das mascotas e, pois, pues, eh, bueno eh, afortunadamente non só se xa un estanco eh, vacío sin alma, senón que con todos estes eventos o que facemos é enchémolo de emocións, enxémolo de, de sentimentos, con presentacións literarias, Ajá. con eh, con clases magistrais, Ajá. con exposicións eh, fotográficas con recitais poéticos, eh, con moita música, e, bueno, tan tanto Vela Fisterra como Vela Muxía, se si me permite rapidamente, che digo, pues, entre la Fisterra e Vela musía vai apuntando. Amancio Prada dou concertos, Óscar eh, Ibáñez, eh, Fernando Fraga, María Doceo, Quepa Junquera tamén dou dos, eh, sí. de Quem Vesendo, Luarna Lubre, Manoel de Felisa, e, bueno, e podría seguir así, moito tempo máis, eh, seguro que me olvido de, de moitos, Al... pero, bueno, así como máis reseñable no panorama nacional, pois pues están eles, no Está ben, e tamén falta un que xerra recomendo que, además, é preciosa unha rapazanova a Antía mu, Muiños que Hombre, por Antía Muiños eh, xa está tardando en ir por aquí a darnos unha visita eh, porque, bueno, sabes que é natural de ce do pobo, non son eu natural e, eh, bueno, é bueno, de C e de e, sí, sí. bueno, é unha rapaza moi moza que eu conheci de moi pequena é eh, filha eh, es es do alcalde de Zaz, sabes? é Lolo Muiño e, bueno, sí, sí, sí, que ese formato ese formato desenchufado, non sabes? é sí, sí íntimo e cómplice é maravilloso, de feito, mira, xa se me estaban esquecendo pues, a gran Silvia Penide sí. ou Leticia Rey, por exemplo, que xa pasaron por aquí tamén pues de verdade en, que, en, en por, ese formato pues ese traballo eh, honrate moitísimo e ao mesmo tempo fai que eh, haxa máis gal galeguización na nosa comunicación é importantísimo, de verdade sí, okay. o que facemos, bueno cuento que lle gusta moita xente porque agora mesmo estamos saudando dende dende Suiza unha persona máximo Máximo Felipe dalle saludos a esa persona tan movida. Bueno, pues ya os sabes eh, que, que a comunicación é importante e eh, lo que fai falta é que que bueno, que o que estamos a facer, pois pues, guste que lle guste a alguén, non? Porque se non eh, a satisfacción eh, precisamente eso que que a xente que que, que que lle que Que llenemos un poqueño de cariño y eh, eh, eh, atención que nos están escoitando, ¿no? Pues yo es decía... Te de quiero a ti, ¿eh? Y quedome con esas palabras. La comunicación es tan importante. Bueno, ¿sabes cuál es la diferencia fundamental entre un robaballo y una galiña, no? <risa> ¿No sabes, no? Bueno, con mucho rápido, con eh, mucho rápido. De un decirlo... robaballo pon 9 millones de, de ovos en cada posta e non se y no se entera ni 100. Es una galiña pon un enterase todo o mundo <ríe> moi ben, pois pues, perfecto, temos que apuntalo e anotalo para que todos os que nos escoiten saiban que ese ese ovo que poñemos como galiñinha pois pues, sea capaz de, de coñecerlo todo o mundo de verdade hai que ser moi galiña, hai que ser moi galiña porque es... de pouco sirve que se fagan as cousas e non se comunican claro que si, sí. bueno, pois pues eu volvo a repetir eh, ese, bueno, esa recomendación de Antía Moinho, polo efeito de que precisamente, hai pouco entrevistámoslo, eh, sabes, elixeu Xavier Díaz eh para poder tra traballar con ele e puxo contentísimo saber que que unha persoa que que coñecimos así casi por coa solidariedade, pues de, de repente pois pues empreza a subir. Eh. Pasounos ao mesmo coas co tanxugueiras, fomos os primeiros aquí en Cataluña que entre, que as entrevistamos e eh, fíxete tú en día como mira, como as tanxogueiras. As na radio, nas que estu, con nós cando cando obviamente estaban dando os primeiros pasos, faltaría máis e estuveron en Velasistarras, que xa sí me dalas, mira ti sí sí Bueno, de, nos decimos ya os, os entrevistados que somos talismán para eles posto que a, a, a raíz da, da nosa intervención ou polo menos a, a, a entrevista que facemos ou a conversa pois pues, despois teñen certo éxito ou polo menos teñen moita sorte na, nas súas intervencións Mira a ti Antía non, acaba de grabar con Xavier Díaz un tema fermosísimo A eso me refiro, despues de falar con ela, pois pues, chamou unha precisamente Javier o sea A ver, eh coincidencia, eh, o, pero o que que coincidencias tan maraviosas. Creo o, o que pasa é que nos, hombre, temos a sorte de, de que as persoas que chamamos son boas e ao mesmo tempo de ser boas, pois pues, teñen esa sorte, pero pero que, que, bueno, pues, o, oiches, Dime. E toda esa deferencia de querer participar con todo o mundo, que iso tamén ah. é moito do éxito. Claro, claro, claro. E, ahí, ahí vou, no, no, o, o feito de que nós sexamos un medio cativo porque somos un, unha emisora municipal pero que, que despois emítese o noso programa en Brasil emítese en, en, en, en Portugal emítese vos mañá mismo en, en, en Radio Roncudo é, é dicir, pois quere dicirse que alguén nos escoita, quere decirse que alguén pois, está interesado nas pequenas cousas que facemos e, e, e que m, persoas de alto valor pois eh, pues, nos deixen falar con eles para nos enxenos de satisfacción, un orgullo somos capaces De falar con, con, con aixo Carracedo que é un, un eminente investigador ou cunha grande científica... A familia da moña muller, por certo. <risos> pois non era boa, de verdade que... <risos> bueno, non... nada, simple, simplemente estuve, vemo coa relación, eh, nada máis. No, no, pero quero dicirche que que a lista que temos o, o, o listado sí. de persoas que, que a, as que accedemos pois pues, para mi parece pues, inalcanzable e eu últimamente pues, estou dandolle valor a todas esas persoas que humildemente nos chegamos a eles eh, eh, bueno, son accesibles fantásticos, eh, comunicanse comunicamos e eh, informamos deles, pois, en a que sea pouco, poucos minutos, porque solemos incomodar pouco minutos pois, a verdade é que enchenos de, de moitísimas, é que os nosos ointes pois agradecen, non? Hombre, no nos van a agradecer, faltaría máis se despois se dan conta co paso do tempo e dicin, mira, en esta emisora que lle poen tanta sensibilidade, ao final temos a oportunidade de ver os inicios de moitísima xente que despois chega a donde chega, ¿no? Uh -huh. E sobre todo pola sensibilidade personal de sí. querer participar en todas as iniciativas. No, no, e además que, que bueno, pois pues que agradecen, eh, o, o que máis agradezo eu non é precisamente que teníamos que cobrar por facer o que facemos, que non nos facemos, que no, no, o noso é pois pues eso, afición, pero que, que os os estén eh, o carón. Mira, ahora mismo de decir, Máximo Felipe de del de Suiza dice, "Muy bueno lo del huevo." <risas> bueno, eh, Cristian Sayes también va en Noravo. Bueno, quiere decirse que, mm, que que esto está conectado que te decías, las nuevas tecnologías fan para fan que todo el mundo o muchísimas personas sean capaces de entreterse con las estos cativos cursos que no somos capaces de hacer. De verdad de que que que te agradecemos muitísimo mm, que que nos dedicaras estes minutos é que, bueno, que seguro que terás moitísimo éxito e moitísima sorte ne, nesa grande homenaxe que merece merecido ten o Pazas de mereixo. Faltaría máis aquí se sabe desde onde estamos na Costa da Morte déxame facer un pouco de xa liña sí. invitar a todos os os ointes a que se si veñen pola Costa da Morte e que teñen esa sensibilidade literaria e cultural Bela Fisterra e Bela Moxía son os seus establecementos Pois... Pues... Cando poidamos desplazarnos, que precisamente o coronavirus non nos deixou facelo durante moito tempo, pero cando podamos quizáis agora no verán, se seremos capaces de chegarnos aí a saudarte personalmente para felicitarte tamén personalmente. Moitísimas gracias. Será un, será un prazer. Moitísimas gracias, Pepe. Uh, hasta outro momento. Un aperta, una aperta y, que, y que a Fisterranía Chegue a todos los puntos A todas las latitudes de este planeta Eso pretendemos, ahí vamos <risas> Graciñas, vamos a despedirte Con música de Mere, de, de Pazos de Merecho Precisamente, veña